Всі пляцьки Себастян віддав Анні на сніданок, бо не було куди йти, бо нема куди втікати. Головне нічого не бійся. Себастьян пішов до небіжчика, помолився Боже, не дай мені тебе скривдити за оповіді душі французького інженера, і дочекався непростих. Ті просили не перешкоджати і зачекати два дні, хоча ця сім'я вперше шукала їх, а не вони її. Себастьян пообіцяв, що займе мало часу, і не вступався. Сказав баїльникові, що хоче бути баїльником. І попросився працювати барменом у барі, що належав непростим. На той час бар «Щойо-тойо» у Ялівці став наймоднішим повоєнним закладом модного передвоєнного центральноєвропейського курорту. По війні адреса дещо змінилася, хоч і не обійшлося без суттєвих помилок. Все ж таки Єлівець далі знаходився в українських Карпатах, а не просто в Чехословацькій республіці. Але Станиславів, Львів і Арджелюджа опинилися за забороненою лінією на Чорногорі. Наджин в Єлівець тепер приїжджалося передусім з Праги, Брно, Братіслави, Кошице, Карлових Варів і Ужгорода. А ще сподібрадів і нуслі з німецького яблонного, ліберця і Йозефова. З чужинцями було легше порозумітися по-українськи, ніж по-німецьки. Непрості без вагань погодилися, але мали одну умову. Зрештою, Себастьян теж мав лише одну умову. Обидві умови виявилися однаковими. Анна має бути в тому ж барі при Себастьянові.